Castelul Pista 4 Tabel cronologic 1883 La 3 iulie se naște la Praga Franz Kafka, primul copil din șase, dintre care numai trei surori vor supraviețui vârstei copilăriei pentru a deveni victime ale naziștilor, al negustorului instărit Herman Kafka, originar din satul Vosec, din Cehia de Sud, și al Iuliei Levy, a cărei familie numără rabini, medici și figuri de neconformiști, înclinați spre visare și aventură. Franz moștenește caracterele familiei materne. Tatăl, răzbătător și energic, reușește pe drumul ascensiunii sociale, după o copilărie nevoiașă, și familia se mută din vechiul ghetou, care, cu maghernițele și ulițele sale întortocheate, va lăsa o impresie neșteasă în memoria scriitorului, în centrul elegant al orașului. Efectul traumatizant al autorității paterne, Kafka îl circumscrie astfel în faima scrisoare către tatăl, din anul 1919. Din fotoliul tău guvernai lumea. Părerea ta era cea justă, orice altă părere, extravagantă, anormală. Și încrederea ta în tine era așa de mare, încât nu simțeai nevoia să rămâi consecvent pentru a avea dreptate. Ai luat în ochii mei caracterul enigmatic al tiranilor. Trăiam mereu rușinat. Lumea mi se părea divizată în trei. O parte în care treiam ca sclav, supus unor legi pe care nu eram capabil să le respect, alta foarte îndepărtată, în care trăiai tu, ocupat să guvernezi, și o a treia, unde treiau toți ceilalți, fericiți, scutiți de porunci și de ascultare. 1893-1901 după învățământul primar în limba germană, Kafka își continuă studiile la liceul Alsteder Deutsches Gymnasium, cel mai sever liceu din Praga de odinioară. În timpul școlarității, asistă la declanșarea animozităților naționale, chiar printre copii. Citește cu entuziasm Spinoza, Darwin, Hecker, Nietzsche, se consideră ateu și socialist. 1901. Își începe studiile universitare a tras întâi spre chimie, de influența lecturilor științifice, apoi spre germanistică. Dar, după câteva luni, supunându-se voințe paterne, studiază dreptul. În amintirea colegilor săi, imaginea lui Kafka este a unui adolescent retras, rezervat, timid, dar prietenos, blând și serios. 1904-1905 Se împrietenește cu Oscar Polac, viitor istoric al artelor ucis în războiul din 1914, cu care duce o corespondență ce s-a păstrat. Din scrisorile acestei perioade ne vorbește un tânăr introvertit, dar nici de cum a sau muncit de disperări. Cu acest prieten plănuiește să studieze germanistica la München, știind dinainte că această încercare de evadare nu va reuși. În parte, fiindcă se simte prea legat de Praga. Se poate presupune că motivul invocat față de prietenul său era un pudic pretext pentru a nu-i divulga dependența față de familie. 1902-1906. Audiază cursurile sociologului Alfred Weber. Îl influențează analiza capitalismului industrial făcută de acesta, precum și rigorismul etic al lui Franz Brentano, a cărui filozofie o cunoaște prin profesorii Marti și Oscar Kraus. 1902. Pasionat de literatură și filozofie, Kafka asistă la conferința despre Schopenhauer a unui coleg, Max Brod, ținută la o asociație studențească. Prietenia care se înfilipă va fi durabilă și fructoasă pentru posteritate. Brod, care a păstrat și publicat manuscrisele după moarte, făcându-l cunoscut printr-o serie de scrieri notabile, l-a încurajat de la început să scrie și să publice, uneori smulgându-i manuscrisele prin insistențe. În biografia sa, Brod scrie despre această perioadă. Gusturile sale intelectuale nu mergeau spre pretențios, volnăvicios, bizar, grotesc, ci spre tot ce e mare, sănătos, simplu și solid clădit, ce ajută omul să se purifice și să se regenereze. Astfel respinge avangardismul epocii decadentismul. Și pe groteștii praghezi ca Mayring, cu care a fost asemuit mai târziu în moderonat.” Lecturile sale de predilecție fiind Hebel, Grill, Patzer, Byron, Amil, apoi Hamsun, Hofmannsthal, Thomas Mann, Flaubert, Stendhal, Stifter, Hesse, mai târziu Dostoevski, Tolstoi, Strindberg. Din relatarea lui Brod reiese și că tânărul Kafka era destul de sportiv, nici de cum fricos când era vorba să ajute pe alții, încurcat și dezarmat însă în tot ce privea persoana sa. În primii ani de prietenie, Brod ignora activitatea literară a lui Kafka. Apoi, datorită încurajărilor sale, acesta a să publice, dar primele încercări au fost distruse de autor sau pierdute. 1904-1905 Scrie descrierea unei lupte și alte povestiri publicate mai târziu sub acest titlu. 1906, în iunie își ia doctoratul în drept și după o vacanță la un unchi, medic la țară, își începe stagiul obligator de un an la tribunalul corecțional, apoi la cel civil din Praga. Practica și-o face în biroul avocațial al unui unchi. 1906 sau 1907 Scrie pregătit de nuntă la țară. 1907 Toamna se angajează ca funcționar la o societate de asigurări. 1908 Trece la o altă societate de asigurări semi-etatizată care se ocupa de despăgubiri pentru accidente de muncă. Aici ocupă un post cu destulă răspundere și se achită extrem de conștiincios de îndatoriri, cu mult interes față de problemele muncitorilor. S-au păstrat rapoartele sale, modele de muncă conștiincioasă și inteligentă, precum și propunerile detailate de măsuri pentru prevenirea accidentelor de muncă. Deși e mereu chinuit de dorința de a scrie și de a avea timp liber, nu se va putea decide să părăsească profesia de funcționar. Jurnalul său atestă că orele de birou îl oboseau peste măsură, consumându-i timpul și energia, diminuată ceva mai târziu, de frecvente insomnii și de exasperarea pricinuită de condițiile neprienice pentru scris în casa părintească. 1909. 8 povestiri scurte apar sub titlul Contemplație în revista Hyperion din München editată de Franz Blay și Karl Stenheim. În același an, vacanță cu Brod la Riva. Interesându-se de multiple aspecte ale vieții moderne, participă la mitingul de aviație de la Breșia, pe care, la invitația lui Brod, îl descrie într-o schiță, cu amănunte pitorești despre Blerio, menționând prezența lui Pucini și a lui Danunzio. Schița apare în ziarul Boemia, sub titlul Aeroplanele din Brescia. Tot în boemia publică cinci alte proze, sub titlul Contemplații și altădată o recenzie a unui roman de Sternheim. 1910 Începe să noteze reflexii într-un jurnal. Timp de 13 ani își consemnează gândurile cu regularitate. Discret cu privire la viața sa intimă, bogat în deșilante plângeri în legătură cu dificultățile întâmpinate la scris, piedici din afară, dar și îndoieli asupra menirii sale, Inhibiții și probleme create de oboseală, jurnalul aduce pe lângă impresii despre cărți și spectacole, descrieri minuțioase de persoane și gesturi, adevărate exerciții de stil și mărturisiri prețioase cu privire la viața sa spirituală. În același an, face o călătorie la Paris cu Max Brod și cu fratele acestuia. 1911 Deplasări pentru interese, cu impresii notate într-un unic jurnal de călătorie la Friedland și Reichenberg. Frecventează cercuri și cafenele literare. Reuniuni în Casa Fanta, unde venea Einstein cu prietenii săi, fizicieni, cu matematicianul Kovalevski, și unde se țineau conferințe despre teoria relativității, teoria cuantelor, Freudism, Hegel, Fichte, Kant. În acest an are loc un ciclu de conferințe despre spiritism și teozofie ale lui Rudolf Steiner, care îl interesează, dar față de care se arată foarte reticent în jurnal. Spre deosebire de alți literați de limbă germană, frecventează reuniuni politice ale cehilor. Concernează eforturi de a-și reface sănătatea, șubrezită, devenind vegetarian, renunțând la alcool și tutun, practicând în notul, echitația și, frecventând vara, colonii naturiste. Jurnalul din acest an conține povestirea Lumea Citadină, care prefigurează verdictul. Vara, călătorie la Zurich, Milano, Lugano, Paris, cu Max Brod, apoi singur, în mijlocul naturii, lângă Zurich. Toamna se împrietenește cu Levy, directorul teatrului Idiș, care îl impresionase mult. Începe să se intereseze de problemele iudaismului. Publica articole în Boemia, despre revista Hyperion și în Herdeblätter. 1912. Lucrează în colaborare cu Brod la un roman rămas neterminat. Ține o conferință despre limba idiși. Exasperarea din cauza vieții în familie ajunge la culme în urma obligației de a se ocupa de interesele materiale ale cumnatului său. Gânduri de sinucidere. Vara, voiaș cu Brod la Weimar. Un pelerinaj în orașul lui Goethe, trecând prin Leipzig, unde face cunoștință cu editorii Rowolt și Wolf, care vor ține mult să-l publice. Voiași singur, într-o colonie nudistă în Munții Harți. În august face cunoștință în casa lui Brod, cu Felice Bauer din Berlin, de care se îndrăgostește de la prima întâlnire, dar speranțele de a întemeia un cămin se spulberă. Logotna se desface și relațiile, chinuite din pricina scrupulelor sale complicate, cu reveniri și despărțiri până la cea definitivă din 1917, nu vor avea alt rezultat pozitiv decât o voluminoasă culegere de scrisori către felice. Verdictul, etapă decisivă în evoluția scrisului său, a fost scris într-o singură noapte, din 22-23 septembrie. În această epocă de mare productivitate, scrie în șase săptămâni, primele capitole din ce va fi romanul America, început cu un an înainte, iar în decembrie scrie Metamorfoza. 1913. Apare primul său volum, cu legerea contemplații, 18 proze, la Rowolt Verlag, atunci la Leipzig, după ce Kafka ezitase mult să predea manuscrisul. Apar verdictul, dedicat domnișoarei Felice B., în Arcadia, revistă îngrijită de Max Brod și editată de Kurt Wolf la Leipzig și în volum Focistul. Un fragment din romanul America în colecția Der Jungste Tag, scoasă de același editor. În acest an notează în jurnal, lumea prodigioasă pe care o am în cap, dar cum să mă eliberez și să o eliberez fără a mă sfărâma? Din nevoie de liniște și singurătate, se ocupă de grădinărie în împrejurimile orașului. Urmează o călătorie la Viena, Veneția și o nouă ședere la Riva. Acolo, misterios episod cu o tânără elvețiană. 1914. logotna lui Kafka cu Felice are loc la Berlin în mai și se desface în iulie, tot la Berlin, în împrejurări dramatice. După aceea călătorește prin nordul Germaniei, Lübeck, etc. Între timp, lucrează la procesul. Capitole din acesta vor fi detașate sub titlul În fața legii și Un vis. Scutit de serviciul militar, odată cu izbucnirea războiului, un surplus de muncă și necazuri, provin din mobilizarea cumnatului său. Toamna scrie colonia penitenciară, învățătorul de sat, Publicat mai târziu sub titlul Cârtița Uriașe și alte lucrări neterminate. 1915, nouă întâlnire cu Felice, dar fără rezultat. Ea îi pretinde o viață confortabilă, lucru un dezacord cu necesitățile lui de renunțare la avantajele materiale de dragul scrisului. Îi citește lui Brod capitolele 5 și 6 din procesul. Vara călătorește în Ungaria cu sora sa, Eli. Apare în octombrie Metamorfoza, în revista Weisseblätter și în luna următoare ca volum în colecția de Tag. contemplații în a doua ediție la aceeași editură, preluate de Kurt Wolf, Leipzig. 1916 apar în fața legii a doua ediție din Fochistul și Verdictul ca volum al colecției amintite. Ține o conferință la München, dând citire unor povestiri proprii și unor poeme de brod. 1916-1917 scrie majoritatea povestirilor apărute în culegerea medicul de țară. Călărețul pe găleată, șacali și arabi, noul avocat, o solie de la împărat, o filă veche, o comunicare pentru o academie, un medic de țară, la galerie, un fratricid, satul pe cin, 11 fii, vizitarea unei mine, grija stăpânului casei și altele, publicate postum ca... Puntea, vânătorul Grahus, la construirea zidului chinezesc, bătaia în poartă, considerații despre păcat, suferință, speranță și calea cea dreaptă, o încurcătură banală, adevărul despre Sancho Panza, tăcerea sirenelor, Prometeu. 1917 Se mută singur într-o locuință din alchimiste în se înțelege cu felice să se mute la Berlin și se logodesc a doua oară în iulie. În august, prima hemoptizie, în care vede un fel de fugă de decizia căsătoriei, căci îi justifică refuzul vieții în comun. Plămânii și capul au complotat fără știrea mea. Refuză să se îngrijească într-un sanatoriu, dar, la insistențele lui Brod, își ia un concediu de trei luni, pe care îl petrece la sora sa, Otla, în nordul Boemiei, la Țurau. O vizită a Felicei Ruptura definitivă a logornei în decembrie, în cursul unei ultime întâlniri la Praga. Felice se mărită în anul următor. An bogat în lecturi Kierkegaard, alături de studii de sociologie a religiilor, Max Seller, Buber, Memonid, etc. Apar un bis în două almanahuri, unul la Praga, altul la Berlin și apoi și în Prager, Tagblat. Povestirile O filă veche, Noul avocat și un fratricid, în revista Marcias, Berlin. Două povestiri cu animale, șacali și arabi, o comunicare pentru o academie, în revista Deriude, editată de Martin Buber, la Berlin și Viena. Un medic de țară și o crimă, în Almanachul din Noe Dichtung, Leipzig. 1918, în cursul iernii la Țurau, pregătește volumul Un medic de țară, de astădată ținând să-l publice. Vara se întoarce la Praga, reia lucrul, după amiezele ocupându-se de grădinărit. 1919 apare colonia penitenciară la editura Kurt Wolf, Leipzig. Vara își petrece concediul la Scheleson, într-o pensiune unde face cunoștință cu a doua sa logodnică, Iulii Foricek, desface logodna după câteva luni. Apare volumul Un medic de țară cu dedicația Tatălui meu, editura Wolf în Leipzig. În același an, în noiembrie, din nou la Chelesen, scrie scrisoarea către tatăl, un document de peste 100 de pagini, prin care spera să obțină mai multă înțelegere din partea tatălui, dar, trimis mamei sale pentru a fi predat, aceasta îl înapoiază, așa că destinatarul nu va lua cunoștință de analiza plină de reproșuri a relațiilor dintre tată și fiu. Sentimentul de teamă și umilință în urma dojenilor tatălui, din pricina pasivității și nevredniciei sale, explică mult din psihologia scriitorului, cum reiese clar din această scriere importantă. 1920 scrie, el, stema orașului, Poseidon, refuzul, despre problema legilor, reclutarea, fabulă minusculă, vulturul, sfârlează, întoarcerea acasă. Apare verdictul în ediția a doua, iar un fratricid se retipărește în culegerea Die Entfaltung. Novele Andy Zeit, editura Rowold Berlin, un pendant la faimoasa antologie de poezie expresionistă, întocmită de Kurt Pintus, apărut în același an la același editor. Vara cură la Merano, unde începe corespondența cu Milena, ziaristă cehă, care descoperă originalitatea și profunzimea lui Kafka, și traduce în limba cehă din scrierile sale. După o întâlnire de câteva zile la Viena, unde stătea Milena, scrisorile și telegramele se succed zilnic, ținându-l într-o permanentă stare de tensiune. Se plânge de insomni chinuitoare. Întors la Praga, rupe cu fata cu care era logodit, dar proiectele legate de Milena, iluzorii de la început, cum știa bine, eșuiază, aceasta neputând lua hotărârea de a desface căsnicia sa, deși nefericită. Starea lui Kafka se agravează. Iarna 1920-1921, ședere într-un sanatoriu la Matralhaza, în Tatra. Aici decide să sisteze orice corespondență cu Milena. În anexa biografiei lui Kafka, de Brod, Figurează câteva scrisori ale milenei către acesta, scrise în momentele de disperare în urma despărțirii, celelalte s-au pierdut, pe când scrisorile lui Kafka au fost păstrate și editate mai târziu, într-o culegere voluminoasă. 1921, de la Matlarhaza, călărețul pe galeată, în Prager prese, alături de contribuții de Rilke, Musil, Werfel, Blai, etc. De acum încolo... Viața lui Kafka constă din șederi în diferite stațiuni climaterice, cu întoarceri sporadice la Praga. 1922, în Tatra începe să scrie castelul. În martie îi citește lui Brod câteva fragmente, iar în octombrie îi scrie A trebuit să abandonezi povestea cu castelul, probabil pentru totdeauna. Apar prima durere în Genius, revistă din München, un virtuoz al postitului din Noe Berlin, Caietele manuscrise din acest an mai conțin: pornirea, soții, un comentar, renunță și cercetările unui câine. 1923. Vara, ședere la Müritz, pe malul Mării Baltice, unde face cunoștință cu tânăra Dora Diamant, părtașa ultimului său an de viață. În septembrie se instalează cu ea, de-astă dată, în pofida protestelor familiei, la Stegliț, suburbie din Berlin. Din acesta datează despre parabole, o femeie mitică, vizuina. 1923-1924 Asprimile ierni berlineze intensifică tristețea în fața spectacolului dezolant al mizeriei din acele momente culminante ale inflației. Kafka suferă privațiuni, pensia fiindu redusă de devalorizarea continuă și vertiginoasă a banului. După violente accese de febră, se vede obligat să ceară ajutorul familiei. Unchiul său medic vine să-l îngrijească. Kafka osilește pe Dora să ardă în prezența sa o seamă de manuscrise. 1924 În martie, Brod îl aduce la Praga. Întoarcerea la familie e resimțită ca o înfrângere. Cum starea sa se înrăutățește rapid, e transportat la sanatoriul Wienerwald, apoi, constatându-se o laringită tuberculoasă, la o clinică de specialitate din Viena, Dora și doctorul Robert Klopstock, cu care se împrietenise în Tatra, vin să se instaleze în apropiere. La Praga mai scrisese, cântăreața Iosefina sau poporul șoarecilor. În aprilie e mutat la alt sanatoriu. Din pricina durerilor în laringe, abia mai poate mânca și se înțelege cu vizitatorii prin bilețele. Primește un răspuns negativ de la tatăl Dorei la cererea sa în căsătorie. Corectează paginile cu legerii de povestiri, predate editurii berlineze, Dișmide, adăugându-i cântareața Iosefina, cu legere ce apare curând după moartea sa. În preziua morții, Kafka scrie o scrisoare lungă către părinți, evocând o mulțime de amintiri și mai lucrează la corecturi. Simțindu-și sfârșitul, îi cere doctorului Klopstock imperios morfina care îi se refuzase. O mă altfel ești un ucigaș. Moare la 3 iunie 1924 Locul lui Kafka în istoria literaturii universale, fiind determinat mai mult de destinul său postum, completăm această cronologie cu un tabel al postumelor și al altor opere de importanță capitală, cuprinzând și datele de apariție ale principalelor ecouri kafkiene. 1924, un virtuoz al postitului Patru povestiri prima coală fiind corectată încă de Kafka. 1925, Procesul. 1926, Castelul. 1927, America. 1928, Prima traducere franceză din Kafka, Metamorfoza, în revista NRF. 1929, subtitlul Busefal, o culegere de povestiri în limba franceză. Editura NRF. 1930. Castelul. Apare în traducere engleză. 1931. Construirea zidului chinezesc. Povestiri și proze inedite. kippenhaur Verlag Berlin. 22 de titluri. 1933. Procesul e tradus în limba franceză. O culegere de povestiri în limba engleză. 1934. În fața legii. 5 povestiri scurte și o antologie din aforisme. 1935. Primele patru volume de opere. Povestiri, America, Procesul, Castelul, editate de Max Brod. 1936. Volumul 5, Povestiri, din ediția Brod. 1937. Volumul 6 din ediția Brod. Jurnale și scrisori incomplete. Franz Kafka, de Max Brod. Procesul și metamorfoza apar în traducere engleză. 1938, castelul apare în limba franceză, concomitent cu Faulkner, Zgomotul și Furia, Hemingway Mot, după amiaza, Heidegger, C.E. Metafizica și cu Sartre la Nozé. 1946, primele cinci volume din nou de opere complete, ediția a doua îngrijită de Brod la Showbemboops, New York, în limba germană, cu adausuri de fragmente și de capitole inedite din procesul și castelul, reluat apoi între 1951-1958 de Fischer-Ferlag, Frankfurt. 1949. Jurnalul Integral, ca volumul al șaselea din ediția de opere complete, concomitent cu traducerea în limba engleză. În Anglia și în America, publicarea scrierilor kafkiene continuă fără întreruperea de pe continent, pricinuită de nazism. 1951, Jurnalul Integral, Fischer Verlag 1957, Wilhelm Emrich, Franz Kafka, Berlin, cea mai cuprinzătoare analiză a operei kafkiene 1958, volumul 9, scrisori. 1902, 1924. Immensa bibliografie kafkiană începe prin ecouri sporadice și declarații admirative. Din partea unor scriitori ca Jid, Huxley, Thomas și Heinrich Mann, Hermann Hesse, Franz Werfel, Virginia Woolf, între anii 1930-1940, urmează marea vogă kafkiană de după război. Numărul eseurilor și interpretărilor culminează între anii 1950-1960, dar bibliografia continuă să se îmbogățească, mai ales prin cercetări aprofundate, biobibliografice. Mariana Sora